«Ти взяв гроші?» «Ні, пане!» І Нед благально на нього глянув. Щойно він вимовив ці слова, як хтось його свистав. «Припиніть це!» Вигукнув містер Бер, стукнувши кулаком по парті і суворо глянувши в кут, звідки пролунав свист. Там сиділи Нед, Джек і Еміль. Перші двоє відчули себе присоромленими, а от Еміль крикнув. «То був не я, дядьку! Лежачих не б'ють!» Молодець вигукнув Томі, якому було прикро за те лихо, яких наробив його злощасний долар. Тихо, скомандував містер Бер, і коли всі замовкли, він серйозно мовив: мені шкода, Нети, але докази свідчать проти тебе, а деякі твої попередні вчинки змушують нас сумніватися у твоїх словах, і ми не можемо довіряти тобі так, як деяким іншим хлопцям, які ніколи не обманювали. Але май на увазі, дитину, я не звинувачую тебе в крадіжці, я не каратиму тебе за неї, поки точно не знатиму, як і не питатиму більше нічого. Нехай це буде між тобою і твоїм сумлінням. Якщо ти привинився, приходь до мене в будь-який час дня і ночі. Я тобі пробачу і допоможу все виправити. Якщо ти невинний, Правда виявиться рано чи пізно, і щойно це станеться. Я першим благатиму у тебе пробачення за те, що засумнівався у тобі і раду очищу твою репутацію перед усіма. Я їх не брав, не брав, схлиповав нет, поклавши голову на руки, бо він не міг витримати недовірливих та осудливих поглядів, прикованих до нього. Сподіваюся, що ні». Містер Бер зробив коротку паузу, ніби даючи можливість злочинцю, хто б то не був, ще один шанс. Однак ніхто не заговорив, і тільки якесь співчутливе посопування від одного з менших хлопців порушило тишу. Містер Бер захитав головою і засмучено сказав, «Більше я зараз нічого зробити не можу, хіба тільки скажу. Надалі я про це не говоритиму і сподіваюся вибратимете з мене приклад». Я не можу очікувати, що ви залишатиметеся добрими до тих, кого підозрюєте, але сподіваюся, що ви ніяк не знущатиметесь з підозрюваного, бо йому і так зараз нелегко. Тепер ідіть на уроки. Татусь бере щось дуже легко все спустив Нету з рук про не до Еміля, коли вони брали книжки. Прикуси язика, буркнув Еміль, до якого вся ця ситуація кидала пляму на честь сім'ї. Чимало хлопців погоджувалися з Недом, однак містер Бер таки мав рацію. нетові було б розумніше відразу зізнатися, щоб усе залишилося позаду. Бо навіть найгірші побої його батька не могли зрівнятися з холодними поглядами, униканнями і загальною підозрою, що падали на нього зі всіх боків. Він відчув на собі сповна, як воно є, коли всі від тебе відрікаються і не хочуть з тобою розмовляти. Для Недето був тиждень повільних тортур, хоч ніхто не посмів підняти на нього руку і не сказав жодного кривого слова. Це й було найгірше. Хай би вже сказали йому все, що при нього думають, хай навіть і били б на кожному кроці, він би легше це все витримав, ніж мовчазну недовіру, через яку не міг поглянути в жодне обличчя. Навіть місіс Бер поглядала на нього з підозрою, хоча ставилася до нього добріше, ніж звичайно. А от занепокоєння в очах батька Бера країла нетові серце, бо він щиро любив учителя і знав, що розчарував його цим подвійним гріхом. У домі була тільки одна людина, яка цілком і повністю йому довіряла. І наполегливо його захищала – Дейзі. Вона не могла пояснити, чому, незважаючи на обставини, йому довіряє. Просто відчувала, що не сумнівається в ньому. Її тепле співчуття допомогло їй розділити з хлопцем його важку долю. Вона не дозволяла обмовляти його у своїй присутності і навіть дала ляпаса своєму любому Демі, коли той намагався її переконати у провині нете, бо ж більше ніхто не знав, де лишали гроші. «Може, їх кури з'їли? Вони такі ненажерливі, сказала вона. І коли Демі засміявся, вона розізлилася і зацідила враженому хлопцеві ляпаса, а тоді розплакалася і втекла з криком. «Він не брав! Не брав! Не брав!» Ні тітка, ні дядько не намагалися похитнути віру дитини у свого друга, а тільки сподівалися, що інстинкт її не підведе і ще більше її за це любили. Нед згодом часто казав, що не зміг би всього того винести, якби не Дейзі. Коли всі його уникали, вона ще сильніше за нього трималася і відверталася від інших. Вона більше не сиділа на сходах, коли він розраджував себе скрипкою, а сідала біля нього і слухала з таким упевненим і прихильним виразом на обличчі, що Нед забував на якийсь час про своє нещастя. Вона просила його допомагати їй з уроками, готувала йому на своїй кухні. А він, як справжній чоловік, завжди все з'їдав, щоб то не було, бо вдячність робила їжу смачнішою. Вона пропонувала пограти з ним у крикет чи поганяти м'яча, коли інші хлопці його до себе не приймали. Вона ставила йому на стіл букетики квітів і різними можливими способами намагалась показати, що вона справжній вірний друг і буде з ним не тільки тоді, коли все добре, а й тоді, коли все дуже-дуже погано. Невдовзі і Нен взяла з неї приклад, принаймні, що стосується доброти. Вона загнуздала свого гострого язика і вже не, не морщила недовірливого носа, що було широким жестом з її боку, зважаючи на її переконання, що не таки взяв гроші. Більшість хлопців його відреклися, але Ден, хоч і сказав, що зневажає його за боягузтво. Наглядав за ним, немов би опікаючи, і відбивав будь-які напади проти нього. Його уявлення про дружбу було таким же високим, як і в Дейзі, і він по-своєму, хоч і грубо, зберігав вірність. Одного дня Ден сидів над струмком, поглинутий вивченням звичок водяного павука, і почув розмову по інший бік огорожі – нет – який відзначався особливою допитливістю, у всій цій ситуації був мов на голках і понад усе хотів дізнатися, хто ж злодій. Ще й віднедавна кілька хлопців почали думати, що помиляються щодо Нета, бо Нет твердо заперечував свою провину і покірно терпів їх зневагу. Цей сумнів терзав Неда, і він втрачав терпіння і вже кілька разів таємно розпитував Нета про заборону містера Бера. А тепер він застав Нета у затінку за огорожею і не міг втриматися, щоб трохи його не погристи забороненою темою. До приходу Дена вони вже розмовляли десь за 10 хвилин, і перше, що почув дослідних павуків, було таке. Не треба, Неде, дай мені спокій. Я не можу сказати, бо не знаю. І містер Бер велів мене недіставати, а ти постійно до мене потайки пристаєш зі своїми розпитуваннями. Якби тут був Ден, ти б такого не робив. Я не боюся Дена, теж мені хуліган. Та й сам добре знаєш, що це він забрав гроші Томі, що неправда, Він не брав, а якби й узяв, я б його захищав, бо він завжди був добрим до мене, сказав Нед так серйозно, що Ден забув про своїх павуків і швидко підвівся, щоб піти йому подякувати, але наступні слова Неда його зупинили». «Я знаю, це був ден. Він забрав гроші, а потім віддав їх тобі. Я б не здивувався, якби виявилося, що раніше він заробляв собі на хліб тим, що чистив кишені. Ніхто ж, крім тебе, нічого про нього не знає», – сказав Нет, не вірючи у власні слова. «Але з надією, що йому вдасться розізлити Нета і той видасть усю правду». Одна частина плану йому таки вдалася. Нет справді розізлився. Якщо ти ще раз це повториш, я піду до містера Бера і розкажу йому, як ти мене розпитуєш. Я б не хотів стукати на тебе, але слово честі. Якщо не залишиш Дена в спокій, я так і зроблю. То ти станеш не тільки злодієм і брехуном, а ще й стукачем. Почав було глузливо Нет. Бо Нет так покірно проковтнув власну образу, що важко було повірити, що він піде до директора, або лиш заступитися за Дена. Невідомо, що ще він міг сказати, бо в цей момент його позаду схопила за комір рука і різко потягнула через огорожу, а тоді з плюскотом кинула у струмок. Ще раз це повтори, і я тебе триматиму під водою. Хіба лиш очима блиматимеш? закричав Ден, який стояв над ним, немов колос родоцький, однією ногою по один бік струмка, а другою по іншим, витріщившись униз на враженого неда. «Я ж пожартував», – сказав Нет. «Ти ж боягузо, цькуєш не та Ще раз таке побачу, і ти в мене поплаваєш. Вставай і геть звідси!» – у гніві пригрозив Ден. Нет погнав щодуху, однак це несподіване купання пішло йому на користь, бо відтоді він ставився до обох хлопців із більшою повагою, ніж до того, а свою допитливість, здається, втопив у струмку». Коли Нет зник, Ден перестрибнув через огорожу і побачив Нета, який виснажений останніми проблемами лежав на траві. «Він тобі більше не докучатиме. А якщо знову візьметься за своє, просто скажи мені, і я цим займуся», – сказав Ден, намагаючись заспокоїтись. «Мені байдуже, що він там говорить про мене, я вже звик», – сумно сказав Нет. «Але мені не подобаються його нападки на тебе». «А як ти знаєш, що те, що він каже, неправда?» – спитав Ден, відвертаючись. «Про що? Про гроші?» – здивовано спитав Нет. «Так, але я в це не вірю. Тобі начхати на гроші. Все, що тобі треба, це твої жуки!» – недовірливо засміявся Нет. Я хочу сачок, щоб ловити метеликів не менше, ніж ти хочеш скрипку. Тож у мене не менше причин вкрасти гроші, ніж у тебе, сказав Ден, все ще відвертаючи від нього обличчя і колупаючи в землі ямки своєю палицею. Не думаю, що ти забрав би чиїсь гроші. Ти можеш з кимсь побитися, але не брехатимеш, і я не вірю, що ти крадій, рішуче захитав головою нед. Я і брехав, і крав, Раніше я перебріхував на кожному кроці. Але тут без цього нічого доброго не вийшло. А ти, коли я втік від Пейджа, то крав по городах щось поїсти. Бачиш, я куди гірше, ніж ти думаєш, сказав Ден досить недбалим, грубим тоном, якого тільки почав позбуватися. Дени... Тільки не кажи, що то був ти, будь-хто, тільки не ти, закричав не таким страдницьким тоном, що Ден обернувся до нього із дивним, немов задоволеним виразом на обличчі і тільки сказав. Більше жодного слова на цю тему. Але не переживай. Ми якось виплутаємося з цієї історії. Щось у його поведінці наштовхнула Нета на несподівану думку, і він сказав, стискаючи руки від хвилювання, Думаю, ти знаєш, хто забрав гроші. Якщо знаєш, переконай його зізнатися, Дене. Це нелегко, коли всі ненавидять тебе ні за що. Я так довго не витримаю, Я б уже втік, якби мав куди, хоч і страшенно люблю Пламфілд. Та я не такий відважний, як ти і менший за тебе, тому мушу чекати, поки хтось не доведе, що то не я вкрав гроші». Нед говорив так надривно, з таким відчаєм, що Ден не міг цього винести і лагідно сказав. Уже недовго чекати. Ден швидко пішов геть, і кілька годин його не було видно. «Що сталося з Деном?» – питали хлопці одне в одного в неділю в кінці нескінченого, здавалося, тижня. У Дена часто бували перепади настрою, але того дня він був спокійним і серйозним, і ніхто нічого не міг з нього витягнути. На прогулянці він відбився від решти і прийшов додому пізно. Він не брав участі у вечірній розмові, а просто сидів у кутку, зайнятий власними думками, і, здавалося, не чув і не бачив нічого, що відбувається навколо. Коли місіс Джо показала йому надзвичайно гарний відгук про нього у книзі сумління, він навіть не усміхнувся, лише замислено сказав. «Ви думаєте, що я роблю успіхи, правда?» «Ще які, дні, «І я дуже задоволена, бо завжди знала, що з нашою допомогою ти станеш хлопцем, яким можна пишатися». Він глянув на неї своїми чорними очима з дивним виразом, в якому поєднувалася гордість, любов і смуток, який вона не розуміла тоді, але зрозуміла згодом. «Боюся, ви будете розчаровані». Але я справді стараюся, сказав він, закриваючи книгу з демонстративною байдужістю, хоча насправді йому було дуже цікаво і він хотів дочитати. Ти захворів, дорогий? спитала місіс Джо, поклавши руку йому на плече. Трохи болить нога. Думаю, опирайте спати. Добраніч, мамо, додав він і ще мить потримав її руку на своїй щуці, а тоді пішов з таким виглядом, ніби прощався із чимсь дуже цінним. Бідний ден! Він так близько бере до серця цю ситуацію з нетом. Чудний він, хлопець. Не знаю, чи зможу я колись його до кінця зрозуміти, – сказала сама до себе місіс Джо, коли й зі щирою радістю подумала про нещодавні деннові успіхи, хоча й відчувала, що хлопець мав куди складнішу особистість, ніж їй спершу здавалося». Одним з найболючіших, найбільш прикрих моментів для Нета став один вчинок Томі, який після своєї втрати підійшов до нього і сказав добрим, але рішучим голосом. «Не хочу тебе ображати, Нете, але розумієш, я не можу собі дозволити втрачати гроші, тому ми, напевно, не зможемо бути більше партнерами». І Томі стер знак «Те, Бенкс і Ко». Не дуже підшався Тимко. Старанно збирав яйця, вів рахунки і додав з продажів непогану суму до своїх прибутків. «Томи, невже ми ніяк не зможемо продовжувати?» – сказав він з відчуттям, що його добре ім'я втрачене для бізнесу навіки. «Не зможемо», – твердо відповів Том. «Еміль каже, коли хтось один привласнює майно фірми, інший подає на нього в суд» і за жодних обставин не веде більше з ним ніяких справ. Я не подаватиму на тебе в суд, але мушу розірвати наше партнерство, бо не можу більше тобі довіряти і не хочу, щоб від цього страждав мій бізнес. Я не можу змусити тебе вірити мені, що я не брав твоїх грошей, хоч я би з радістю віддав усі свої долари, якби ти тільки сказав, що не думаєш, нібито я забрав твої гроші». Будь ласка, можна я і далі з тобою працюватиму, навіть не проситиму грошей, а збиратиму яйця задарма. Я знаю всі місця, де кури несуться, і мені подобається моя робота, благав нед. Але томі тільки похитав головою, його веселе кругле обличчя набрало підозрілого і суворого вигляду, коли він швидко відрізав, нічого не вийде. Краще б ти не знав, де ті місця. «Тепер, напевно, будеш ходити і тих цим збирати, а потім продавати». Бідному Нетові стало так боляче, що він ніяк не міг від цього відійти. Він відчував, що втратив не тільки партнера і наставника, але й щось більше – честь. Він тепер був вигнанцем у світі бізнесу. Ніхто не вірив йому на слово, незважаючи на всі спроби спокутувати помилки минулого. Фірма розпалася те Бенкс і Ко. Більше не існувало, а його було знеславлено. У сараї, який був їхнім діловим центром, він став чужим. Грибінка і її сестри марно за ним куткудахкали і, здається, навіть перейнялися його нещастя, бо яєць поменшало. Кілька курочок почали нестися в нових гніздах, яких Томі не міг знайти. Вони мені довіряють, сказав Нет коли про це почув. І хоча хлопці з ним не погоджувалися, він знаходив у цьому певну втіху, бо коли життя розвалюється, то навіть до віру з узулястої курки починаєш сінувати. Томі, однак, не брав нікого в партнери на місце Нете, бо вже не міг нікому довіряти, як і раніше. Нет пропонував йому свою кандидатуру, але він відмовив і дав цьому справедливе пояснення, яке показувало його з найкращого боку. Може виявитися, що Нет не брав тих грошей, і тоді ми знову зможемо стати партнерами. Не думаю, що так станеться, але я хочу дати йому шанс і поки прибережу це місце. Біллі був єдиною людиною, кому Томі довіряв, тому він навчив його шукати яйця і приносити їх цілими і неушкодженими. А Біллі цілком вистачало плотнію у вигляді яблука або зацукрованої сливи. Наступного ранку після тієї неділі, коли Денд був у похмурому настрої, Біллі продемонстрував результати своїх довгих пошуків. «Тільки два. Все гірше і гірше. Ніколи ще не бачив таких прикрих, безтолкових курей, бурчав Томі, згадуючи дні, коли вони приносили шість яєць на день. Що ж, поклади мені в капелюх і дай шматок крейди, все одно треба записати». Білі заглянув у вілку, де Томі зберігав свої знаряді для писання. «Тут багатько грошей», – сказав Біллі. «Немає там грошей. Щоб я знову їх десь залишав?» – відповів Томі. «Ну ось же! Один, чотири, вісім, два!» – наполягав білі, який все ще не міг опанувати цифри. «Ой, що ти за людина!» Томі застрибнув на вілку, щоб дістати крейду самому. Але мало не звалився, бо і справді побачив блискучі четвертаки зі шматком паперу, на якому було написано «Тому Бенгзу». Тож тут не могло бути ніякої помилки. Гроші справді його. Громові черепахи вигукнув Томі, схопив гроші і помчав у будинок з божевільним криком. «Все в порядку! Гроші є! Де нет?» Невдовзі він знайшов нета, радість і здивування якого були такими щирими, що годі й сумніватися в його словах, коли він тепер твердив, що нічого не знає про знахідку. «Як я міг підкинути їх назад, якщо не брав їх? Повір мені хоч тепер і будьмо знову друзями», – сказав він таким благальним тоном, що Еміль поплескав його по спині і заявив, що тепер йому вірить. І я вірю, добре, що то не ти. Але хто ж тоді, в дідька їх забрав? спитав Том міцно тиснучи нетові руку. Яка різниця? Головне, що знайшлися, сказав Ден, зупинивши погляд на нетові. Просто чудесно, то нехай мене далі грабують, а потім просто підкидають речі назад, вигукнув Том, дивлячись на гроші, ніби то було якесь відьомство. «Ми знайдемо злодія, хоча йому вистачило хитрості надрукувати літери на машинці, щоб ми не могли впізнати його за почерком», – сказав Франц, розглядаючи записку. «Де я мій добре вміє друкувати», – зауважив роб, який не зовсім розумів, довкола чого здійнявся гамір. «Я ні за що не повірю, що то був він, хоч убийте», – сказав Томі, і решта теж затюкали таку думку. Маленький проповідник однозначно був поза підозрою». Нет відчув різницю, з якою вони говорили про Демі і про нього. І Ладен був усе віддати за таку довіру до себе, бо зрозумів, як легко втратити чуюсь довіру і як неймовірно важко її повернути. Правда стала для нього великою цінністю, бо тепер він знав, як сутужно без неї ведеться. Містер Бер був дуже радий, що хоч перший крок зроблено. Злоній повернув гроші і тепер з надією чекав на подальше признання. Признання ж не змусило довго на себе чекати, хоча засмутило воно його не менше, аніж здивувало. Коли того ж дня вони сіли вечеряти, місіс Берр передала пакунок від місіс Бейтс, їхньої сусідки. До нього була записка, і поки місіс Берр читала, Демі витягнув міст пакунка і вигукнув, побачивши, що там. Ого, це ж книжка, яку дядько Теді дав Дену. От дідько вирвалося в Денна, бо він ще не до кінця відучився від лайливих слів, хоча й сильно намагався. Містер Бер миттю підвів на нього погляд, почувши цей вигук. Ден спробував спіймати його погляд, але не зміг. Він опустив очі і сидів, закусивши губу і все більше червонів. Що це таке? — схвильовано спитала місіс Бер. Я б волів поговорити про це наодинці. Але Демі зіпсував мій план, тож не будемо відкладати розмову, сказав містер Бер зі суворим виглядом, якого він набирав щоразу, коли виявлявся якийсь обман чи злий учинок. Місіс Бейтс пише, що її син Джеймі придбав цю книжку в день на минулої суботи. Вона побачила, що книжка явно коштує дорожче, ніж долар, і вирішила, що мала статись якась помилка, тому її повернула назад. – Дене, ти її продав? – Так, пане, – повільно відповів Ден. – Чому? – Мені потрібні були гроші. – Для чого? – Декому заплатити. – Кому ти був винен? – Томмі. – Та він у мене ані цента не позичав, – вигукнув Томмі з переляканим виглядом, бо він почав розуміти, куди пливе розмова, і вже волів, що поява грошей виявилась якимось відьомством, бо Деном він занадто захоплювався і не хотів, аби той виявився злодієм. Може, це він узяв, крикнув Нет, який мав на зуб за таку пані у струмку. А тепер будь-який хлопець хотів йому відплатити. Ох, Дене, вигукнув Нет, стискаючи руки, хоч і тримав у них хліб з маслом. Добре, це не так легко. Але якось усе це треба з'ясувати. Я більше не можу дивитися, як ви влаштовуєте одне одному детективні розслідування. Отож, Дене... «Це ти сьогодні поклав долар у курнику?» – спитав містер Бер. Ден подивився йому просто вічі і твердо мовив. «Так, це я». За столом усі загуділи. Томі впустив кухоль, і той розбився. Дезі закричала. «Я знала, що то не був нет!» Нен голосувала, а місіс Джо покинула кімнату з таким розчарованим, засмученим виглядом, що Ден не міг цього витерпіти. Він сховав обличчя в долонях. Тоді різко підвів голову, розправив плечі, ніби мав звалити на них якийсь тягар, і сказав упертим, напівбайдужим, напіврішучим тоном, як тоді, коли він уперше прийшов у Пламфілд. «Це був я. А тепер можете робити зі мною, що хочете, тільки я більше ні слова про це не скажу». «Навіть не скажеш, що тобі шкода?» – спитав містер Берр турбованою такою переміною в його поведінці. «Мені не шкода». «Я і так йому пробачаю», – сказав Томі, якому чомусь важче було бачити ганьбу відважного Дена, ніж бойовського нета. «Мені не потрібне твоє прощення», – різко відірвав Ден. «Може, воно й тобі знадобиться, коли ти про це подумаєш. Поки що я тобі не казатиму, який я здивований, розчарований, але пізніше прийду до тебе і ми поговоримо». «Це нічого не змінить», – сказав Ден, намагаючись говорити зухвало, хоч йому це важко давалося, коли він дивився на засмучене обличчя містера Бера. І сприйнявши його слова, як дозвіл вийти зі столу, Ден пішов з кімнати, бо більше не міг там залишатися ні хвилини». Краще б він залишився, бо хлопці обговорювали ситуацію, яка склалася, і всі висловлювали щире співчуття, всім було його шкода, і, можливо, тоді б він передумав і таки попросив пробачення. Ніхто не радів, що злодієм виявився Ден, навіть нет, не незважаючи на всі його вади, а їх було багато. Ден хлопцям подобався, бо під його грубістю ховалися справжні людські чесноти, які всіх нас приваблюють. Місяч Джо більше, ніж будь-хто вболівала Зидена, і їй було надзвичайно прикро, що найцікавіший з її учнів виявився таким морально слабким. Крадіжка сама по собі вже є чимось поганим, але найгірше те, що він збрехав, і цим дозволив іншому несправедливо постраждати замість нього. А потім він ще й спробував повернути гроші у такий хитрий спосіб, який виявляв, як легко він міг обманювати. Тепер же він навідріз відмовився обговорювати проблему, просити вибачення чи показувати хоч якесь каяття. Минали дні, і він ходив на уроки і робив свою роботу мовчки, похмуро, все ще не каючись, ніби ситуація з нетом стала для нього попередженням, що краще не чекати ні від кого співчуття. Тож він обривав намагання хлопців з ним поговорити і проводив вільний час, прогулюючись полем чи лісом, а його товаришами стали птахи і звірі. Якщо так продовжуватиметься, боюся, Ден знову втече. Він замолодий, щоб витримати таке життя, – сказав містер Бер, пригнічений своїм провалом у вихованні. Ще недавно я була впевнена, що ніщо його не зіб'є з правильного шляху. Але тепер він так змінився, що я готова до будь-чого, відповіла нещасна місіс Джо, яка тужила через свого хлопця і ніщо не могло її втішити. Бо ж її він тепер уникав найбільше, дивлячись на неї люто-благальними очима звіра, що потрапив у пастку, коли вона намагалася поговорити з ним наодинці. Не відходив за ним у слід, як тінь. І Ден не відштовхував його так різко, як інших, але прямо сказав. «У тебе все гаразд». «А за мене не переживай. Мені так легше витримати, ніж тобі». «Але я не хочу, щоб ти був зовсім сам», – сумно сказав Нет. «А мені так подобається. Тоді Ден йшов геть, інколи зітхаючи, бо він і справді був самотнім». Одного дня, гуляючи березовим гаєм, Ден наштовхнувся на групку хлопців, які розважалися тим, що залазили на дерева і з'їжджали по їхніх гладеньких, вигнутих до землі стовбурах вниз». Ден зупинився на хвильку, щоб поспостерігати за веселищами, не питаючи, чи можна до них приєднатися. І саме в той час підійшла черга Джека. Він, на нещастя, вибрав надто велике дерево і, проїхавши незначний відрізок, повис на небезпечній висоті. «Лізь назад, ти не з'їдеш!» – гукнув нед. Джек спробував, але галузка вислизала йому з рук, а стобур він не міг обхопити ногами. Він безпорадно зривався і корчився, а тоді здався і просто висів, безпорадно гукаючи. «Зловіть мене! Допоможіть мені! Я зараз упаду!» «Ти вб'єшся, якщо зістрибнеш, закричав переляканий до смерті Нет. «Тримайся!» – крикнув Нет і поліз на дерево, поки не дістався до Джека, який подивився на нього зі страхом і надією. «Тепер спускайтеся обоє», – сказав Нед, пританцьовуючи від хвилювання. А Нед простягнув руки, немов безподіваючись цим жестом перешкодити падінню. «А для чого, по-твоєму, я сюди заліз? Відійдіть!» – холодно відповів Ден, поки він говорив, під його вагою дерево почало нахилятися значно нижче до землі. Джек легко зістрибнув. Але без нього берези так різко випрямилися, що Ден втратив хватку і звалився з дерева. Я не вдарився, все в нормі, сказав він, сідаючи на землі. Він трохи зблід, і йому запаморочилося в голові. Хлопці тим часом зібралися довкола нього, стривожені і сповнені захвату одночасно. Ти добрий хлопець, Дене, і я перед тобою в боргу, вдячно закричав Джек, та дурниці, пробурмотів Ден, повільно підводячись. «Не дурниці! Я потисну тобі руку, хоч ти і…» Нед вчасно прикусив язика і протягнув руку з відчуттям, що робить гарний жест. «Я не тисне тому руку підлому боягузу!» Ден розвернувся з презирливим поглядом, який нагадав недові сцену біля струмка, і поспіхом пішов геть. Пішли додому, старий, я тебе проведу. Іннет пішов за ним, а інші залишились обговорювати в подвиг, гадали, коли він прийде до тями, і посилали до біса кляті гроші Томі, які спричинили стільки проблем. Коли наступного ранку містер Бер зайшов у клас, він мав такий щасливий вигляд, аж хлопцям стало цікаво, що трапилося, і всі думали, що він геть втратив глуст, коли підійшов до Дена, взяв його за обидві руки і випалив на одному подиху, енергійно їх тиснучи. Я все знаю і прошу в тебе вибачення. Це цілком у твоєму дусі і за це я люблю тебе, але брехати все одно не можна, навіть заради друга. – Ви про що? – вигукнув нет, – бо Ден не вичувив з себе жодного слова, ніби його привалило якимсь вантажем. – Ден не брав грошей Томі, – мало не кричав від радості містер Бер. – А хто ж тоді? – вигукнули хлопці хором. Містер Бер вказав на один порожній стілець, і кожна пара очей у кімнаті подивилася, куди вказував його палець, але від здивування ніхто нічого не сказав. Джек сьогодні рано вранці поїхав додому, але залишив оце. І в цілковитій тиші містер Бер зачитав записку, яку знайшов прив'язаної до дверної ручки його кімнати, коли прокинувся. «Це я взяв долар Томі. Я підглядав через чилину і бачив, куди він його поклав. Я боявся признатися, хоч і хотів. Я не дуже переймався нетом, але Ден – хороший хлопець і більше не можу мовчати». «Грошей я не потратив, вони під килимом у моїй кімнаті. Відразу за умивальником. Мені дуже шкода. Я їду додому. І не думаю, що повернуся до школи, тож Ден може забрати мої речі». Джек То не було вишукане зізнання, воно написано погано, все в чернильних плямах, однак для Дена було безцінним. І коли містер Бер закінчив читати, хлопець підійшов до нього і сказав надламаним голосом, але зі щирим поглядом і з повагою, якою вони намагалися його навчити. Тепер я готовий просити вибачення, пане. То була брехня з добрих намірів, Дени, і я не можу тобі не прибачити. Але, як бачиш, нічого доброго з цього не вийшло, сказав містер Бер, поклавши руки йому на плечі і дивлячись з великим полегшенням та любов'ю. Але так хлопці перестали чіплятися до Нета. Ось для чого я це зробив. Він ходив такий нещасний. А мені було не так важко, пояснив Ден, ніби радий виговоритися після тривалої мовчанки. Як ти зміг таке зробити? Чому ти завжди такий добрий до мене? невпевнено промовив Нет із сильним бажанням обняти друга і розплакатися. Але що те, що інше, було б обурливо дівчачим для Дена. Тепер усе гарад старий, не будь дурним, сказав він, проковтнувши клубок в горлі і засміявшись так, як не сміявся тижнями. Місіс Бер уже знає? спитав він нетерпляче. Так, і вона така рада, що, боюся, задушить тебе в обіймах від радості, почав містер Бер, але не зміг продовжити, бо дено обступили хлопці. Та перш ніж той встиг відповісти, хоч на дюжину їх питань, пролунав вигук. «Тричі слава Денові!» – у дверях стояла місіс Джо, розмахуючи кухонним рушничком з таким виглядом, ніби хотіла станцювати джигу, як вона б це добре зробила в молодості. «Так-так!» – і містер Бер закричав «Ура!», налякавши Ейзі, яка прибігла з кухні, а старший містер Робертс, який саме проїжджав повз маєтку, подумав собі. «Школи тепер не те, що раніше!» Ден спочатку непогано тримався, але вигляд щасливої місіс Джо його чомусь вивів із рівноваги. І він стрілою помчав через вестибюль у вітальню. Місіць Джо пішла за ним, і з півгодини їх ніхто не бачив. Містерові Берові нелегко було вгамувати збуджених хлопців, і зрозумівши, що урок йому зараз все одно не вдасться провести, він привернув їхню увагу розповіддю про друзів, чия вірність одне одному увіковічила їхні імена. Хлопці слухали і запам'ятовували, бо щойно їхні серця зворушила така сама історія, що ж того ж розгорталася на їхніх очах. Брехати було неправильно, але любов, яка підштовхнула до цієї брехні, і відвага, яка допомогла мовчки стерпіти зневагу інших, робила Дена героєм у їхніх очах. Чесність і честь не було нового значення у їхніх очах. Добре ім'я виявилось ціннішим від золота, гроші не могли його купити. А віра одне в одного, як ніщо інше, робила життя спокійним і щасливим. Томі гордо повернув в фірмі старе ім'я. Нет захоплювався деном, а всі хлопці намагалися спокутувати старі підозри і свою поведінку. Місіс Джо раділа за всю отару, а містер Берн не втомлювався знову і знову розповідати історію про дамона Епіфія. Розділ 15. На вербі Старе дерево чуло і бачило багато сцен і зізнань того літа, оскільки воно стало улюбленим сховком дітей. А вербі, здається, це тільки подобалось, бо в її обіймах вони знаходили пристановище і проводили там немало годин у спокої. Однієї суботи під Вербою зібралася величенька компанія, а одна пташка нащебетала нам, що там відбувалося. Першими прийшли Нен і Дезі. З маленькими ванночками і милом, бо час від часу в них ставалися приступи любові до чистоти, і вони йшли до струмка прати одяг своїх ляльок. Ейзі не дозволяла їм хлюпатися на кухні, а у ванну їм вхід був заборонений з того моменту, як Ненза була перекрити воду і затопила кімнату внизу. Дейзі підходила до роботи ґрунтовно, спочатку прала біле, а потім кольорове, акуратно полоскала і розвішувала сохнути на мотузці, натягнутий між двома кущами барбарису, прикріплюючи маленькими прищепками, яких натисав для неї Нет. А от Нен замочила весь одяг разом і геть забула про нього, коли пішла збирати чортополох на подушку Самірамісі, вавилонській королеві так звали одну з ляльок. Це тривало якийсь час, і коли ця місіс Гіді-Геді прийшла витягати свій одяг, він весь був у зелених плямах, бо вона замочила його разом з підкладкою із зеленого шовку, фарба, з якого забруднила рожеві й блакитні сукні, маленькі сорочечки і навіть гофровану мережевом нижню спідницю. «Лихо мені, як неприємно!» – зітхнула Нен. Розклади одяг на траві, щоб він трохи вигорів і відбілився, з досвідченим виглядом сказала Дейзі. Так і зроблю, а ми можемо сісти на вербі і пильнувати, щоб його не відніс вітер. Гардероб Ваволонської королеви розклали на березі струмка, а маленькі пралі, перевернувши свої ванночки сушитися, залізли на дерево і поринули в розмови, як то буває з дамами у перервах міг шхатньої роботою. Я ще хочу до подушки зробити перину, сказала місіс дідґеді, дістаючи з кишень на чортополох і пересипаючи його на хустинку. При цьому половину зілля полетіла донизу. А я не хочу. Тітка Джо каже, що перини шкідливі для здоров'я. Я своїм дозволяю спати тільки на матрацах. Байдуже. Моїх таке міцне здоров'я, що вони сплять на підлозі, і нічого з ними страшного ще не сталося, що було правдою. Я не можу собі дозволити дев'ять матрасів. Крім того, мені подобається самій шити перини. А Томі недорого бере за пір'я? Може й дорого, але я все одно йому не платитиму і він нічого мені не скаже, відповіла місіс гіді користуючись добре відомою м'якосердістю Томі Бенкса. «Мені здається, що з того плаття швидше вилиняє рожевий колір, ніж зелені плями», – спостерігала місіс Шекспір Сміт, дивлячись в них зі свого гніздечка і міняючи тему, бо вони зі своєю подругою розходилися в багатьох поглядах, а місіс Сміт була стриманою обачною дамою. Байдуже. Мені вже набридли ляльки. Мабуть, я їх залишу і піду на ферму, там мені подобається більше, ніж у домі, сказала місіс гіді, несвідомо озвучуючи бажання багатьох старших леді, яким, однак, не так просто позбутися своїх сімей. Але їх не можна залишати, вони помруть без мами. вигукнула турботлива місіс Сміт. Хай вмирають. «Мені набридло крутитися біля дітей, я хочу погратися з хлопцями. Їм я теж потрібна», – відповіла рішуча панна. Дейзі нічого не знала про права жінок, однак вона спокійно брала те, що хотіла, і ніхто їй не перешкоджав, бо вона ніколи не бралася за те, з чим не могла дати собі раду. Несвідомо використовуючи свій вплив, який допомагав їй отримувати від інших те, з чим вона довела, що впорається. Нен хапалася за все, без страху перед невдачею, домагалася того, щоб робити те що й хлопці. Вони з неї сміялися, відштовхували її, протестували проти її участі в їхніх справах. Але вона не вгамовувалася, поки її не хотіли почути, бо мала сильну волю, і в ній жив дух великого реформатора. Місіс Бер їй симпатизувала, але намагалася дещо приборкати її нестямне бажання до цілковитої свободи, пояснюючи, що їй ще треба трохи потерпіти, спочатку навчитися контролювати себе, щоб стати готовою до свободи, перш ніж їй добиватися. У Нен бували миті слабкості, коли вона погоджувалася з тим, що їй казала місіс Джо, і виховання повільно давали якісь результати. Вона більше не заявляла, що хоче стати машиністом чи ковалем, але зосередилась на фермерстві, в якому вбачала вихід для своєї невичерпної енергії. Її це, однак, не до кінця задовольняло, бо Шавлія і Майоран чомусь не віддячували їй за її турботу. Їй потрібна була людина, яку можна було б любити, захищати її, для якої її можна було працювати. І ніколи вона так не тішилася, як тоді, коли хлопці прибігали до неї з порізаними пальцями, набитими гулями чи синцями, про які вона мала подбати. Місіс Джо це бачила і запропонувала їй навчитися правильно обробляти рани, тож у няні з'явилася здібна учениця. Хлопці почали кликати «Нен, доктор, гінді і їй це так подобалося, що одного дня Місіс Джо сказала професору «Фріце, я знаю, що ми можемо зробити для цієї дитини». Вона вже зараз хоче жити заради чогось і стане сильною, але уїдливою і невдоволеною жінкою, якщо цього не отримає. Не варте недооцінювати її невгамовність, а натомість необхідно зробити все для того, щоб вона прямувала до своєї мрії і з часом переконати її батька дозволити їй вивчати медицину. З неї вийде чудовий лікар, бо вона відважна, має міцні нерви і добре серце, а також любов і співчуття до слабших і стражденних. Містер Берр спочатку лише посміхався. Але погодився спробувати і винілив для Нен грядку з травами, розповідав їй про цілющі властивості рослини, які вона вирощувала, і дозволяв випробовувати їх, коли хтось із домашніх не здужав. Вона швидко вчилася, все запам'ятовувала і виявляла такий інтерес, який тільки заохочував професора продовжувати навчання. Нен якраз про це думала, коли вони сиділи на вербі і коли Дейзі лагідно мовила. Мені подобається поратися по дому, і коли ми з Демі виростемо, я доглядатиму наш дім. Ненна це рішуче відповіла. Ну, мене брата немає, і я не хочу ніякого будинку, за яким треба глядіти. У мене буде свій кабінет з пляшечками, шухлядами та різними порошками в них. Я їздитиму сама диліжансом і лікуватиму людей. От то буде добре. Фу! «Як ти можеш терпіти з моря тих всіх порошків і сиропів, особливо рецинової олії?» – вигукнула Дезі, здригнувшись. «Ну ж, не мені їх пити, то яка різниця? До того ж вони допомагають людям, а мені подобається лікувати. Хіба ж не вилікував мій на в шавлі головний біль, маме бер? А чи в не прийшов від хмелю зубний біль всього за п'ять годин? А ти п'явок кластимеш?» «І ноги відрізатимеш, і будеш рвати зуби?» – засипала її питання медейзі, від яких їй трусило. «Так, усе це робитиму. Які б люди не були хворі чи побиті, я все вилікую. Мій дідусь був лікарем, і я бачила, як він зашивав чоловікові розірвану щуку. Навіть губку йому тримала, і зовсім мені не було страшно. А дідусь сказав, що я дуже відважна. «Як ти так можеш?» «Мені жаль хворих, я їм співчуваю, готова глядіти за ними, але в мене від цього коліна труситься, і я зразу тікаю. Я зовсім невідважна», – зітхнула Дейзі. «Тоді можеш бути моєю медсестрою і заспокоювати пацієнтів після того, як я відріжу їм ноги», – сказала Нен, чия медична практика обіцяла бути вельми героїчною. «Гей на кораблі! Ти де, Нен?» Гукнув голос знизу. «Ми тут!» «Так, так!» Почулося, і тієї ж миті за кущів з'явився Еміль, притримуючи одну руку іншою зі скривленим від болю обличчям. «Що сталося?» – схвильовано крикнула Дезі. «Клята скалка в пальці! Не можу витягнути! Нен, подивишся, що там!» «Вона дуже глибоко, а в мене немає голки!» – сказала Нен, з цікавістю оглядаючи чорний від смоли палець. «Візьми шпильку!» – швидко відповів Еміль. «Ні!» Вона завелика і тупим кінцем. Тоді Дезі пірнула в кишеню і дістала звідти робочий мішечок з чотирма голками. «Квіточка, та в тебе завжди є те, що потрібно!» – сказав Еміль, а Нен тої ж миті вирішила й собі носити голечник, щоб завжди бути готовою до таких ситуацій, які, до слова не були рідкістю. Дезі затулила долонею очі, а от Нен… Певнено колупалася в пальці, тоді як Еміль давав вказівки, яких не знайти в жодному медичному довіднику. «Правий борт! Рівно! Рівно! Спробуй інший курс! Разом! Дружно! Є!» А тепер посмокчи ранку наказала лікарка досвідченим оком, розглядаючи скалку. Палець надто брудний, відповів пацієнт, трусячи закривавленою рукою. «Чекай, я його перев'яжу, якщо маєш хустинку». Не маю. Візьму одну з тих ганчірок». «Божечки, то ж не ганчірки, то ляльчини вбрання, обурено!» – вигукнула Дезі. «Візьми якусь з моїх», – сказала Нен. Еміль побіг униз і схопив першу ліпшу ганчірку, яка потрапила йому під руку. Нею виявилась спідничка з рюшами, але Нен без вагань її розірвала і, наклавши пов'язку, відпустила хворого. «Тримай її зволоженою і не чіпай. Тоді вона швидше загоїться і не запалиться». «Що з мене?» – засміявся Комодор. «Нічого, в мене диспансер, тут лікують за безплатно», – гордовито відповіла Нен. «Дякую, доктор Гіді-Геді! Я завжди посилатиму тільки за вами, якщо щось станеться». Еміль пішов геть, але обернувся, щоб повідомити, бо добре діло не залишається без віддяки. «Ваше лахміття несе вітер, доктори!» Вибачивши йому таке зневажливе слово, як лахміття, панянки швидко побігли збирати одежу, а тоді повернулися додому, щоб її попрасувати. Поду вітру сколихнув стару вербу, і вона ніби м'яко засміялася з дитячих балачок, які не припинялися в затишному гніздечку між її гілок, оскільки місце дівчат невдовзі зайняла інша пара пташенят. «Я розповім тобі секрет», – почав Томі, якого розпирало від важливих новин. «Ну, не тягни», – відповів йому Нет, з жалем, що не взяв з собою скрипки. Ми тут з хлопцями говорили про зростаючий інтерес до непрямих доказів, сказав Томі, просто повторюючи те, що недавно почув від Франца на засіданні клубу. І я запропонував якось залагодити свою провину перед Деном за те, що ми його підозрювали, і виказати свою повагу. Ну, знаєш, зробити для нього щось гарне і корисне, щось, щоб він міг зберігати і пишатися цим. Як думаєш, що ми придумали? Сице, ловити метелики, він так його хотів, сказав, не трохи розчаровано, бо й сам хотів зробити йому такий подарунок. Ні, пане, це буде мікроскоп, справжній, шикарний мікроскоп, щоб розглядати всяке там, що плаває у воді, мурашині, яйця й зорі, та що завгодно. «Хіба не першокласний буде подарунок?» – сказав Томі, плутаючи мікроскопи і телескопи. «Першокласний», – підтвердив Нед, радий, що його друга починає цінувати. «Але би він хіба не коштує цілу купу грошей?» «Коштує, звичайно, але ми всі скинемось. Я поки на чолі списку зі своїми п'ятьма доларами, бо якщо вже купувати мікроскоп, то такий як слід». «Що? Ти віддав усі свої гроші?» Я ще в житті не бачив такої щедрої людини. Нет, широко сміхався від захвату. Ти знаєш, у мене з тими грішми стільки було проблем, що вони мені набридли. Я більше не хочу відкладати. Гроші краще тратити, щоб ніхто не заздрив, і щоб ні в кого часом не виникало бажання їх поцупити. Тоді не треба буде нікого підозрювати і перейматися, відповів Томі, придавлений тягарем мільйонера». «Містер Бер знає, він не проти. Він думає, що наш план – вищий клас. І сказав, що найкращі люди, яких він знав, замість того, аби відкладати гроші, за які потім тільки сваритимуться нащадки, тратили їх на щось справді добре. «Твій батько багатий, він теж так робить?» «Я точно не знаю. Мені він дає все, що хочу. Треба буде з ним про це поговорити, коли поїду додому». Хай там як, я йому покажу гарний приклад. Томмі був такий серйозний, що Нет не наважувався засміятися і тільки з повагою сказав. «Зі своїми грішми ти зможеш зробити багато добра». Так і містер Бер каже. Він мені пообіцяв, що порадить, як краще їх тратити. Я почну з Дена. А наступного разу, коли зароблю якийсь долар, зроблю щось для Діка. Він непоганий малий». А кишенькових грошей отримає всього один цент на тиждень. Він, знаєш, багато не заробить, тому я хочу його ніби як узяти під опіку. Добродушного Томі вже нетерплячка брала, так хотів він почати втілювати свій план. Мені подобається твій план, і я більше не хочу збирати на скрипку. Я куплю денну вісельце». А як залишаться ще якісь гроші, тоді придумаю щось для бідного Біллі. Він так мене любить, і хоч він не бідний, але йому приємно буде отримати від мене якийсь подарунок. Та й мені легше, ніж вам буде розібратися, чого він найбільше хоче. І Нейд замислився про те все щастя, яке можуть принести його 3 долари. Я б зробив те саме. А тепер йди до містера Бера, спитай, чи тобі можна поїхати зі мною в місто в понеділок, щоб ти купив серце, а я мікроскоп. Франція і Міль теж їдуть. Давай, походимо разом по крамницях». Хлопці пішли пліч-опліч з кумедною серйозністю, обговорюючи свої плани, і вже перечували задоволення, яке отримують ті, хто хай у свій скромний спосіб стають земною опорою бідних і безпомічних, тим самим здобуваючи собі скарб, якого не вкраде жоден злодій. Виліземо на ту вербу і там відпочинемо, поки сортуватимемо листя. Там так прохолодно, сказав Демі, коли вони з Деном повернулися додому з довгої прогулянки лісом. Добре, відповів Ден, який був небагатослівним. І хлопці вилізли. А чому листя берези тріпочі більше, ніж будь-якого іншого дерева, спитав допитливий Демі, який завжди розраховував на відповідь від Дена. Воно росте по-іншому. Хіба не бачиш? Ніжка листка в тому місці, де воно з'єднане з гілкою, загнуте в один бік. А біля листка в інший. Через це листочки гойдаються при найменшому вітрі. От і в'яз залишається майже нерухомим. листя ніби звисає. Як цікаво! А з цим що? Демі простягнув гілочку акації, яку зірвав з маленького деревця, тому що вона йому сподобалась. «Воно згортається, коли до нього торкнутися. Проведи пальцем від ніжки посередині і побачиш, як листя скрутиться», – сказав Ден, який саме вивчав шматок слюди. Демі так і зробив, і листя на гілці склалося так, ніби росло в один ряд. «Мені подобається, розкажи про інші». «Це що за листя?» – спитав Демі, підібравши нову галузку. О, ним годують шовкопрядів. Вони живуть на шовковиці, поки не загорнуться в кокони. Я колись був на фабриці шовку, і там є цілі кімнати з полицями, повністю вкритими цим листям. І шовкопряди так швидко їх пожирають, що воно шарудить. Буває, вони так багато з'їдають, що вмирають. Розкажи це Стафі. Ден засміявся, а тоді взяв порослий лишайником камінець. О, я знаю про це листя, це коров'як. З нього феї роблять собі перини, сказав Демі, який ще не позбувся віри в маленьких казкових створінь. Якби в мене був мікроскоп, я показав би тобі щось цікавіше за фей, сказав Ден, задумавшись, чи матиме він колись цей довгожданий скарб. Я знав одну жінку, яка зшила собі з листя коров'яку нічний чепчик, бо мала застужений нерв, а він якраз на це помагає. «Ха-ха! То була твоя бабуся?» «У мене ніколи не було бабусі. То була одна дивикувати стара жінка, що жила на піврозваленій хаті з 19 котами. Люди казали, що вона відьма, але то була неправда, хоч вона й виглядала як стара торба. Та жінка була дуже доброю до мене. Вона впускала мене і дозволяла грітися біля її вогнища, коли мене не приймали в нічліжку». «Ти жив у нічліжці?» «Трохи». «Забудь, я не збирався про це розповідати». Ден затнувся у своєму несподіваному припадку говорливості. «Розкажи тоді про котів», – попросив Демі, який відчув, що спитав щось недоречне і хотів виправитися. «Та нема чого розказувати. Просто мала вона їх багатсько і тримала уночі у бочці, а я бувала за шпортоюся за ту бочку, а вони як порозбігаються по всій хаті. Тоді вона сварилася і ганялася за ними, плюючись на всі боки». А вона добре до них ставилася, спитав Демі, сміючись милозвучним дитячим сміхом. Можна сказати, що так. Бідна старушенція. Вона підбирала всіх хворих загублених котів у місті. І коли хтось хотів собі кота, то всі знали, що треба йти до матусі Вебер. А вона вже дозволяла вибирати якої завгодно масті. І просила всього дев'ять пенні, бо раділа, що її кошенята матимуть тепер гарний дім. «Я б хотів познайомитися з матусою Вебер. До неї можна піти?» «Вона померла. Всі мої померли», – коротко відповів Ден. «Мені жаль. Хвилину Демі сидів мовчки і думав, яку іншу тему безпечно буде починати. Йому незручно було далі розпитувати про небіжку, але він хотів більше дізнатися про котів, тому не втримався і спитав. А вона лікувала хворих котів?» Деколи. Один мав зламану лапку, та вона прив'язала до неї палицю, і він потім знову зміг нормально ходити. А в одного були корчі, то вона його лікувала якимись травами, поки він не одужав. Але деякі здихали, тоді вона їх закопувала, а коли хворі коти мучилися, то вона їх просто вбивала. «Як?» Спитав Демі, відчуваючи, що було якесь особливе зачарування в цій старенькій, і що її кішки були об'єктом жартів, оскільки, говорячи про неї, Дем злегка посміхався. Одна добра жінка, що любила котів, розповіла їй, як це робити, і дала їй якусь отруту, чи що, а потім ще й відправляла своїх котів, коли їм вже не можна було допомогти. Матуся Вебер змочувала губку в якісь олії, клала її на дно старого чобота, а потім запихала туди котів мордою вниз. Вони зразу засинали, а тоді їх топила у вісні, так що вони нічого не відчували. «Сподіваюся, вони справді нічого не відчували. Треба розказати про це Дейзі». «Ти багато знаєш цікавого, правда?» – спитав Демі і замислився про багатий досвід хлопця, який вже не раз утікав і міг дати собі раду у великому місці. «Часом, я думаю, що краще б не знав. Чому? Хіба тобі неприємно згадувати всі ці історії?» Ні. Хіба не дивно те, як важко нам керувати власною пам'яттю, сказав Демі, обхопивши коліна руками та дивлячись на небо, ніби чекав звідти відповіді на свої запитання. Збіса важко. Ой, я не хотів, Ден закусив губу, бо в нього вирвалися заборонені слова, а в спілкуванні з Демі він ще більше ніж з іншими намагався слідкувати за собою. Уявімо, що я нічого не чув, сказав Демі. А ти так більше не казатимеш. Я не сумніваюся. Не казатиму, якщо не забудуся. О! Це ще одне, що краще було б забути. Я працюю над собою, але, як бачиш, у мене поки не дуже виходить. Ден мав збентежений вигляд. Виходить. Ти вже вдвічі менше лаєшся, і тітка Джо задоволена, казала, що такої звички нелегко позбутися. Справді так казала. Ден трохи повеселішав. Уяви, що ти ховаєш цю свою звичку шухляду і замикаєш на ключ. Я і сам так роблю зі своїми вадами. Що ти маєш на увазі? спитав Ден якого Демі забавляв не менше, ніж якийсь Хрущі, невідомий йому досі Жук. Ну, це я сам таки придумав. Добре, я тобі розповім, якщо ти не будеш з мене сміятися, почав Демі, насправді радий поговорити на близьку йому тему. Я уявляю, ніби в мене в голові є кругла кімната, а моя душа така собі крилата істота, яка там живе. Стіни заставлені шафами, яких зберігаються мої думки, мої добрі, погані риси і, і всяке таке. Все добре я виставляю на видних місцях, а все погане замикаю. Але іноді воно все одно вилазить, і тоді його треба сильно притиснути, щоб засунути назад. Думки я виймаю, коли мені ніхто не заважає, і тоді думаю їх». Кожної неділі я прибираю у своїй кімнаті, розмовляю з маленьким духом, який у ній живе, і кажу йому, що робити. Часом він дуже погано поводиться, не слухає мене, тоді я з ним сварюся і веду до дідуся. Він знає, як змусити його добре поводитись і жаліти про свої помилки. Дідусеві подобається ця моя гра, і він багато гарного кладе у мої шухляди, а ще розповідає, як краще замикати різні примхи. Не хочеш і собі спробувати? Це непогана гра. І Демі з таким серйозним виглядом і вірою в свої слова подивився на Дена, що той не засміявся з його чудної фантазії, а спокійно сказав.